Levenhout var en mycket försiktig militär och dessutom klart pessimistiskt lagd. Det var rätt naturligt att detta dystra läge för den svenska hären i hans hjärna tolkades som ett hopplöst nattsvart mörker där lite eller intet ljus stod att se. Under dessa pressade stunder måste hans tankar i hög grad ha varit färgade av de plågsamt färska erfarenheter han bar med sig från Poltava. Där hade han upplevt det totala och okontrollerbara kaos som en brusten stridsvilja kunde ända i. Där hade han lett större delen av det svenska infanteriet rakt in i förintelsen. Själv talade han om händelsen som uppenbarligen skakat honom djupt som ett offer av oskyldiga. Levenhaupts förhållande till sitt folk var klart patriarkaliskt. Vilket innebar att deras underkastelse och underordnade position var helt given, samtidigt som de också omfattades av hans omsorg och vissa känslomässiga band. Levenhaupt kände ansvar för herren och för människorna i den. För Levenhaupt och hans kolleger i generalitetet var krigarna inte blott och bart kanonmat. Generalerna i den svenska armén hade allt för liten distans till herren och framförallt till striden för att kunna anamma denna opersonliga och förtingligade syn på soldaterna. De red med i striden, såg hur deras order resulterade i döda människor och sargades och dog också själva från tid till annan. Dessutom var herrarna rätt små och soldaterna, parentes som ofta var värvade och kostade dyra pengar, Parentes, för värdefulla, bokstavligt talat för att bara slösas bort. Kanonmaten ska nog ses som en betydligt senare uppfinning. Ett barn av industrialismen och dess industriella krig där människorna i de jättelika värnpliktsarmerna blev en råvara bland andra. I en tid då generalerna levde i en självvald isolering långt borta från slagfältens realiteter och utan någon som helst kontakt med de ohygliga konsekvenserna av deras order. Därmed inte sagt att de feodala krigens ledarskap var så mycket mer etiskt högtstående. Slakt är slakt oavsett om man tittar på eller ej. Men de var annorlunda till sin karaktär. Och detta gav vissa konsekvenser. En drabbning kunde sluta mycket illa. Och i levenhaupt svartsynta och lättrörda sinne hade detta kunde förvandlats till ett torde som hotade slå över i ett måste. Efteråt sa han att ett slag skulle ha varit mer massaker och slakt än regelrätt strid. Det skulle ha varit att föra det fattiga folket på slaktebänken. Formuleringarna är givetvis tendensiösa och tillspetsade, men avspeglar utan tvekan hans ärliga, om en nedvridna bedömning. I hans ögon var detta hotande blodbad meningslöst. Någon dylik, fåfäng, bravur kunde han inte ta ansvar för. Det som möjligen följde avgörandet var hans religiositet. För levenhoppt fanns det en Gud. En levande gud som avkrävde räkenskap och ansvar. Visserligen skulle han kunna beordra en attack bara för att rädda ansiktet inför kung och samtidigt Att bara ge upp var onekligen en skam. Men jag hade mera fruktan för en allvetande gud som otidige blodskulder svårt utkräver än jag estimerade den blamen. Så säger han själv. Kanske var det så att minnena från katastrofen den 28 juni bitit sig fast i hans huvud och grumlat hans omdöme. Den bild av honom som framträder är en krigare som fått se för mycket blod och som ställd inför risken att få se ännu mer, inte orkar längre utan tappar modet. Det är inte omöjligt att leven ha uppt felbedömde läget och gjorde en drabbning mycket svårare att vinna än vad den egentligen var. Utifrån vad vi vet om hans bevekelsegrunder är det dock svårt att klandra honom allt för hårt. Hans beslut går att ifrågasätta militärt, men inte mänskligt. Levenhaupt tog du själv helt bestämt ha lutat åt att ta om Jenshikows erbjudande och ge upp redan när han fick höra om det. Det var dock ett oerhört ansvar att kapitulera med hela armén. Det var en skam han skulle ha svårt att komma undan. Med all sannolikhet i ett osgenerat och rätt fegt försök att skälpa över en del av detta ansvar på andra sammankallade han vid pass klockan tio på förmiddagen alla förbandscheferna och de högre officerarna. Det blev en mycket märklig tillställning. Leven Haupt informerade betecknande nog varken om de order kungen gett eller om de olika alternativ som stod till buds. Han frågade helt enkelt de församlade cheferna vad det att göra sinnade voro, och om det kunde försäkra mig att deras folk fäkta ville...